10 Poți un monitor, aici și eu să aud Aș vrea să întoarceți, nu mă aud, acum Psalmul 27, aș vrea să întoarcem Suntem la o serie de predici care am început-o Oh, mai demult Și aș vrea să întoarcem la Psalmul 27 Ne vom întoarce înapoi la el Pentru că e ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc despre această serie de predici pe care am intitulat-o neclintit. Neclintit. Când uh, furtuna vine, când încercările vin, când lumea ta este zguduită, tu cum rămâi după ce furtuna trece? Și Dumnezeu vrea ca tu să rămâi neclintit. Neclintit în cuvântul Lui, să rămâi în viața ta neclintit. Amin? Așa că aș vrea să deschideți la Psalmul 27, vom începe să citim și vom ajunge până la versetele din care voi vorbi în această dimineață, și în timp ce voi citi, voi, mă voi opri și vom citi aceste declarații ale credinței noastre. Am spus că dacă vrem să rămânem neclintiți, va trebui să ne bazăm viața pe acest cuvânt. Și ce a spus Dumnezeu despre acest cuvânt? Spune că această lume, cerurile și pământul vor, trece, ce, dar cuvântul meu nu va trece, va rămâne, acesta este cel mai, vă dați seama, voi noi credem că pământul pe care stăm e statornic? Și Dumnezeu, nu, mai statornic decât pământul este cuvântul meu. Wow! Așa că viața ta poate să fie o viață statornică dacă e bazată pe acest cuvânt. Și ne dus în aminte dus de Isus când a spus despre un om care și-a zidit casa și și-a zidit-o pe o stâncă, a venit furtuna, a venit și voile. Dar casa a rămas nemișcată. În viață, când vin furtuni, când vin încercări, dacă viața ta e bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, vei rămâne neclintit. Și asta vrem să rămânem, amin? Vrem ca la sfârșit să primim cununa vieții. Degeaba ai alergat și ai fost, ai fost bun până la sfârșit, dar la sfârșit te-ai împiedicat. Vrem să rămânem până la sfârșit. Până la sfârșit să rămâne neclintit, amin?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 Chiar o știre de-ar împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Prima declarație a credinței care am studiat-o a fost următoarea. Poți o pui? Eu voi rămâne de neînvinț. Aș vrea să o citim împreună să ne aducem aminte pentru că aș vrea cuvântul lui Dumnezeu să intre în duhul și în inima ta. Haideți să o citim. Eu nu voi fi fără putere,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 Și următorul, următorul verset. Ascultă, Doamne, glasul când te chem, am milă de mine și ascultă-mă. Versetul 8. Inima îmi zice din partea ta. Caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Ultima declarație a credinței pe care am studiat-o ultimată când am, am predicat, vreau să o puneți, este Eu îmi voi acorda inima la vocea lui Dumnezeu. E foarte important asta. Haideți să rostim această credință.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 tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi Dumnezeul mântuirimele, mele, că și tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Următoarea declarație, și cred că e a cincea pe care o vom studia din acest psalm al lui David, este, eu, îmi voi mă voi eu mă voi îndrepta întotdeauna spre Dumnezeu. Eu mă voi îndrepta întotdeauna spre Dumnezeu. Eu mă voi îndrepta întotdeauna Spre Dumnezeu. Haideți să ne rugăm. Am să mulțumesc că din nou sunt aici la Biserica Salem. Să mulțumesc, Doamne, pentru planurile mărețe pe care le ai cu această biserică. Nu că noi suntem mai special, ci pentru că Tu ai un plan special cu noi. Și noi spunem da și amin planurilor tale. Suntem de acord cu ele, Doamne, și vrem să împlinim scopurile pe care le ai cu noi, Doamne, pe acest pământ. Mă rog, Doamne, ca Tu să ne vorbești în continuare în această dimineață. Mă rog, să întărești biserica, să întărești pe fiecare persoană. fiecare persoană care, Doamne, poate trece prin greutăți, prin furtuni. Mă rog, Doamne, ca tu să-i vorbești în această dimineață clar și să știe în ce direcție să o ia. Să mulțumesc că fiecare va pleca încurajat, întărit în credința lui în această dimineață. Și mă rog, Doamne, ca tu să fii cu mine, ungerea ta să fie peste mine și limba mea să fie ca pana unui scritor escusit în mâna ta, tată. În numele lui Isus, să-ți mulțumim tot ce vei face. Biserica spune amin. Amin, așa să fie. A fost odată un om care în timpul nopții și-a dat seama că casa lui este în flăcări. S-a întâmplat în Statele Unite și uh, a, repede uh, a ieșit afară din casă, știa ce trebuie să facă, era la parter, a ieșit repede afară din casă și nu s-a gândit dacă ceilalți ies sau nu ies, el a ieșit primul care a fost a ieșit afară din casă și se uita la casa lui care era în flăcări. Focul a început la parter, așa că parterul a devenit repede un infern nu putea intra acolo și aștepta pompierii să vină. În timp ce pompierii se apropiau de la geamul de la etaj, copilul lui, singurul lui fiu, începe să strige. Tati, hai și ia, mă! Pe acest om și-a dat că nu are nicio șansă să intre prin aparter, pentru că e un infern și arde și el. Înseamnă că singura șansă lui este să meargă jos, afară din clădire și, să... și a spus fiul lui următorul lucru. Fiule, sari! Și fiului, datorită fumului care ieșea de la parte, nu l-a văzut și a spus, tati, dar nu te văd! Și tatălui a spus ceva incredibil, a spus, fiule, asta nu contează, contează că eu te văd pe tine. Și fiule a sări și tatălui l-a prins. Ce s-ar întâmpla dacă în uh, povestea asta s-ar fi întâmplat altfel? Și anume, fiul, acest fiu al lui ar fi primit instrucțiuni de la tatălui. Fiule, în cazul în care se aprinde casa, tu ești la etaj, deschizi geamul și sari. Pentru că eu voi fi acolo să te prind. E un lucru când auzi vocea și Vezi că vine de acolo de jos și știi că tatăl tău e acolo. Dar dacă tatăl tău vrea să, tu să te încrezi în el și chiar când nu-i auzi vocea, tu să crezi că ultimul lucru pe care ți l-a spus, dacă, se, dacă o să fie un foc, te duci la etaj, deschizi geamul și sar, pentru că eu voi fi acolo. Cât s-a Te-ai oare a ajuns tata acolo? Oare a ajuns tata acolo? Cât ați sărit. Pentru că vă spun, ceea ce vă zic acum e ceea ce Dumnezeu îți cere să faci în viața ta. Când nu-L auzi, nu-L vezi, nu-L simți, El spune să ai încredere în ce ți-a spus înainte. Și dacă ți-a spus să sare, sare. Nu știu... Nu știu câți am avea credința să sărim, să credem că tati-o ieșit din focurile alea și că tati e acolo să mă prindă. E ușor să te îndrepti spre Dumnezeu când lucrurile îți merg bine. E ușor direcția ta să fie Dumnezeu când ai primit un job bun, când salarul ți s-a mărit, când ai întâlnit bărbatul viselor tale, te căsătorești cu el... E ușor să te îndrepti spre Dumnezeu, pentru că știi, Domnul e bun. Domnul e așa de bun. El e credincios. Ți-a dat o slujbă nouă. Ți-a uh, ți mărit salarul. Ți-a ți adus uh, femeia visurilor tale. Și știi, Domnul e bun. E ușor să te îndreți spre Domnul când lucrurile îți merg bine. Dar când lucrurile nu îți merg bine, e un pic mai greu. Dar când nu-l mai auzi, nu mai îl simți pe Dumnezeu, ai vrea să-l auzi, ai vrea să-l Dumnezeu pare că tace. Și au fost momente în Biblie când Biblia spune că Dumnezeu s-a ascuns, Dumnezeu a tăcut. Și oamenii nu l-au auzit, Dumnezeu a tăcut. Și în momentele acelea de tăcere, încotro tendreți. Când vine furtuna, și cum a venit și furtuna în viața noastră, în viața bisericii noastre, ce se întâmplă, îi vine furtuna și... Uh, vine cu tot vâjitul ei și lasă prăpăd în urma ei și tu rămâi și te uiți în jur și un lucru care trebuie să-l faci repede e să te îndrepți spre o direcție. Nu poți să rămâi pe loc. Spre ce te îndrepți? Și vin gânduri, pentru că odată ce se termină furtuna, începi să gândești. Nu mai vânjuitul la încep să te gândești, stai. Până acum am crezut că Dumnezeu e bun. Am experimentat bunătatea Lui. -am, am mers spre El. Direcția mea a fost Dumnezeu. Mergeam spre El, căutam. Doamne, a spus, caută fața ta. Fața ta, Doamne, eu caut. Dar acum în mândre pentru că am crezut că Dumnezeu e bun. Și ceea ce vreau să vă spun în această dimineață este să vă încurajez în ciuda ceea ce vezi în jurul tău. Să-ți aduci aminte că Dumnezeu nu se schimbă. Știu că e greu. Dumnezeu spune că El e bun și eu mă îngrop tatăl. Ameta a zis că ești bun. Și în momentele acelea trebuie să iei o decizie, încotro te îndrepți. că trebuie să te îndrepți într-o direcție. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, îndreaptă-te mereu spre Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă, indiferent de circunstanțele tale, îndreaptă-te spre El. Direcția ta să fie în continuare El, chiar după furtună. Încotro te îndrepți tu. Vezi, în momentele acestea, în momentul de îți ușor îți poți întoarce spatele la Dumnezeu. Dar n-ai câștiga nimic dacă îți întorci spatele. N-ai câștiga absolut nimic. Ai crede că te răzbun tu pe Dumnezeu, că nu câștigi nimic, Pentru că Dumnezeu nu vrea să vadă spatele tău, vrea să vadă fața ta. Vrea să vadă că te încrezi în El. Chiar dacă nu înțelegi de ce, chiar dacă nu înțelegi cum se întâmplă. Într-un fel mă gândeam, Doamne, mi-ai furat anii ăștia care urma să i cu tata încă vreo 10-20 de ani. Mă rugam peste viața lui 90 de ani. Și știam așa că, Doamne, mi-ai furat anii ăștia care putea să mă sfătuiască, putea să mă ajute să-mi fac casa. Mi parcă mi-au fost să anii acestea. Știam că într-o zi va merge la tată, dar e important și când. După mine, după mintea mea așa. Dar un lucru care n-am vrut să-l fac, n-am vrut să mă întorc spatele la Dumnezeu. Pentru că, credeți-mă, și voi știți că viața fără Dumnezeu nu are niciun sens. Nu poți să-ți întorci spatele la Dumnezeu. Deci eu vreau să te îndrepți la El și 1 Cronii 15 cu 4 spune În mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul. În mijlocul strâmtorării s-au întors la Domnul. Dumnezeul lui Israel l-au căutat. În mijlocul strâmtorării Și Biblia spune, l-au găsit. L-au găsit. Psalmul 62, cu cuvântul Domnului spune, Popoare, în orice vreme, încredeți-vă în El. Vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Vedeți, Dumnezeu -are, nu, -i, nu -i se supără dacă tu îți inima și tu îi spui, Domnului, ce este în inima ta. Oricum El știe ce e inima ta. I-am spus, Domnului, Doamne, simt că mi-ai furată ce 10 ani 10-20 de ani care puteam să am cu tata Sim că ai furat anii ăștia care copilul meu putea să fie cu bunicul lui, așa, i-am spus Domnului asta am simțit dar cu toate acestea mă îndrept spre tine, pentru că viața fără tine nu are sens și mă încrede în tine Eu a trecut printr-o încercare nu știu câți dintre noi am fi putut trece prin încercarea aia să-ți pierzi uh, familia. Să-ți toți fii, toate fiicele. Sănătatea. Să-ți pierzi tot ce a avut. Și Iov 23 cu vesetul 8 spune, dar dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-l găsesc. Dacă are treabă la mea nopții, noapte, nu-l pot vedea. Dacă se ascunde la mea zi, nu-l pot descoperi. Dar el știe ce cale am urmat. Dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul, spune Iov. Piciorul meu s-a ținut de pașii lui, am ținut calea lui și nu m-am abătut de la ea. Dumnezeu vrea să te întorci la el chiar atunci și de e greu, pentru chiar atunci când nu-l simți, nu-l vezi și nu-l auzi. Iar ar fi plăcut că în acele momente, da, Dumnezeu mi-a vorbit la conferință, dar au trecut două luni de când s-a întâmplat, când Domnul a chemat acasă pe tata, dar în acele momente, când s-a întâmplat, n-am auzit, Dumnezeu a tăcut. În viața mea a tăcut. Și Iov, la fel, îi spune că l-a căutat. A vrut să-l vadă, a vrut să audă. Și prietenul noi, citiți cartea Iov, Vin cu tot felul de idei. De ce, de ce crede că se întâmplă lui Iov? Și în tot acest timp, trec zilele. Și ce Dumnezeu face? Tace. Se tace. Doamne, dar n-ai putea interveni să ne spui, doamne, n-ai putea. Uh, doamne, să vii să ne spui că tot e ok, să. Dumnezeu tace și te așteaptă ca tu să te încrezi în El, să-ți con să continui alergarea spre direcția Lui, să continui să mergi în direcția Lui. Fraților, asta e credința. Biblia spune că nu umblăm după lucrurile care se văd, lucruri care nu se văd. Nu, lucră, nu umblăm bazați pe aceste lucruri, ci umblăm bazați pe lucrurile care nu se văd. Și așa că, aduți aminte, pentru că poate nu ți s-a întâmplat încă. De vreau să spun, când vine furtuna, când vin voile, după ce furtuna e gata și în mijlocul furtunii, ți-ar place să auzi ceva și s-ar putea ca Dumnezeu să tacă. Și ce face credința? Credința continuă să meargă înspre Dumnezeu. Ce altă direcție ai tu ca și creștin? Spuneți-mi, ce altă direcție ai decât spre Dumnezeu? Viața fără Dumnezeu nu are niciun sens. Tu știi asta? Eu știu asta. Și în aceste momente dificile prin care poate treci ca persoană, eu vrea să te încrezi în El. Vreau să continui să te încrezi în El. Așa să dau câteva strigăte ale inimii care se îndreaptă spre Dumnezeu. Să nu credeți că în momentul în care Uh, îndrept, te îndrepti spre Dumnezeu, nu o să ai anumite strigăte care o să iasă din inima ta și vreau să spun că e absolut perfect normal să ai această strigăte, David le-a avut și vreau să vă spun ce strigă David un om care în mijlocul strâmbtorării lui s-a încrezut în Domnul s-a îndreptat spre, a spus Doamne, Tu ești mântuirea mea, pe cine am eu în afară de Tine? În cine am găsesc eu plăcerea? Aș vrea să vă dau aceste strigăte pe care el le-a strigat Primul strigăt pe care le-a strigat David a fost aceasta. Nu te ascunde de mine. Mă credeți că parcă Dumnezeu se ascunde în unele circumstanțe, se ascunde de noi. cu 9, Nu mi-ascunde fața ta. Și parcă în durerea și în cazul tău nu mai îl găsești pe Dumnezeu. Poate până atunci timpul din odaie ta de rugăciune a fost așa de fain. Simțeai prezența Lui și vine furtuna și parcă Dumnezeu se ascunde. Mai simți la fel în odaia de rugăciune. Și știi când simți că parcă Dumnezeu se ascunde, când avem perioade lungi de durere. Când e o zi, e două zile, o săptămână, dar când e perioade lungi de durere, parcă Dumnezeu se ascunde. Psalmul 13, 13 cu 1, David întreabă, până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine. Psalmul 44 cu 24. Pentru ce îți ascunzi fața? Pentru ce uiți de nenorocirea și păsarea noastră? Și când trece așa mai mult timp, ai impresia că Dumnezeu uită de tine. Ai impresia că Doamne, dacă ți-ai fi adus aminte de mine, n-aș fi trecut prin această situație. Simțim că Dumnezeu se ascunde când ne confruntăm cu multe necazuri. Psalmul 69,17, nu ți-ascunde față de robul tău că sunt în necaz, grăbește de mă Când sunt multe necazuri, parcă Dumnezeu se ascunde și credeți-mă, eu v-am spus duminică de duminică după ce a plecat tatăl, tot vă spuneam prin ce încercări trec eu cu Mona. Am tot spus cu, cu problemele la picior, cu Ted în spital. Deci necazul n-a venit că dacă ar fi fost numai tata și așa au fost greu de dus. Dar o continuat să vină și mă credeți că după ce am plecat prima zi în America, Parcă ceva s o, -o ridicat de peste noi. Și m-am -am întors acasă, mi se pare că, ok, tata nu mai e cu noi, dar măcar suntem la normal. Mănânc viața mea, în familia mea, Salomona, suntem ok. Ceva parcă s-a rupt de peste noi. Un atacul acela care a fost îndreptat spre noi, data ce am plecat în America. Nu știu dacă au fost rugăciunile celor care s-au rugat pentru noi, păstorii care sunt, probabil că asta au fost. Ne-am întors înapoi mă simt diferit în apartamentul meu. Mă simt diferit. Nu mai simt acele atacuri puternice care în continuu nu le dedea liniște în fiecare zi. Și parcă când sunt multe necazări, parcă, parcă crezi că Dumnezeu se ascunde de tine. Mai simți că Dumnezeu se ascunde de tine când ai păcate 59 cu 59,2 spune cine Cinelegiurile voastre pun un zi de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund, zice, fața Lui și îl împiedică să vă ascultă. Dar vedeți, Iisus promite milă în Isaia 55, 7, să se lasă cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lasă de gândurile Lui să se întoarcă la Domnul. Care va avea milă de El? La Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Asta e primul strigăt. Nu te ascunde de mine. Al doilea strigăt care vedem la David este, vedem, nu îndepărta cu mânie pe robul tău, nu fi mânios pe mine. Nu fii mânios pe mine, al doilea strigăt. Și poate simți că Dumnezeu s-ar mânia pe tine când parcă cer deja prea mult. Parcă cer prea mult. doamne, știu că ți-am cerut atâtea, dar nu te mânia pe mine și știm exemplul cu Avram și Dumnezeu, când voia Dumnezeu să se distrugă Sodoma și Gomora și vine și îi spune lui Avram planurile lui și Avram începe să-i spună Doamne, dar pentru 50 de oameni dacă sunt 50 de oameni nepriești Doamne, ai distruge tu acest, această localitate, aceste cetăți nu spune, nu, pentru 50 Avram se gândește, Doamne, nu te mânia pe mine, dar dacă ar fi 45. se spune, nu. Amne, nu vreau să te mâni pe mine, spunea. Dacă ar fi 40 și merge și tot mai scade din număr și când am fost la ultimul număr, Doamne, nu te mâni pe mine. Și să știți că nu-i nu nimic anormal când zici, Doamne, nu, nu fi mânios pe mine, dar o să cer ceva, poate, poate cer prea mult, dar nu te mâni ia pe mine. Eu strigăt a unei inimi care se îndreaptă spre Dumnezeu. După aia un alt om care tu i-ai Doamne, Doamne, nu te mânia pe mine, Am fost Gedeon. Gedeon, judecător 6 cu 39, și aș vrea să, să citesc, să vă spun, Dumnezeu îi cere lui Dumnezeu mai multe semne și el vrea mai multe semne, mai vrea încă unul și judecător 6 cu 39, vedem scris, spune așa, Gedeon a zis lui Dumnezeu să nu te aprinzi de mânie împotriva mea și nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Aș vrea să mai fac o încercare cu lâna, mai lâna să rămână uscată și tot pământul să se acopere cu rouă. Așa că vedem acest strigăt, nu te mânia pe mine, Doamne, nu te mânia pe mine, cer, poate și nu trec limita, dar nu te mânia pe mine. A treia strigăt, al treilea este, nu înceta să mă ajuți. Tu ești ajutorul meu, spune David în psalmul 27 cu 9. Doamne, nu înceta. Știu că ai ajuns poate să-ți epuizezi toate resursele, dar strigătul inimii tale este, nu înceta, Doamne, să mă ajuți. Psalmul 22 cu 19, dar Tu, Doamne, nu te îndepărta. Tutăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Psalmul 33 cu 20, sufletul nostru nădăjdește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Al patrulea strigăt al inimii este, nu mă respinge. Psalmul 27 cu 9: Nu mă lăsa, spune David. Vedeți, respingerea e parte din societatea noastră. Avem părinți respinși, avem copii respinși, avem prieteni respinși, dar Dumnezeu nu ne respinge niciodată. Nu ne absolut niciodată. Cuvântul respinge vine de la un cuvânt din latină, care înseamnă să arunci înapoi. Nu știu dacă ați văzut la Discovery cei care pescuiesc și poate tu ai pescuit și ai prins un pește, ai fost prea mic. Ce să faci cu peștele așa de mic? Și îl respingi, îl arunci înapoi. Îl vezi? Oh. Să mai crească un pic. Îl respingi. Și David spune, nu mă lăsa, nu, nu mă respinge, Doamne. Nu mă respinge. Și ultimul strigăt a inimii lui David a fost, nu mă abandona. El spune, nu mă părăsi. A abandona este a renunța la ceva fără să ai intenția de te întoarce să-l recuperezi. Abandonul renunță la cineva Ca și la o cauză pierdută Ascultă-mă, Dumnezeu niciodată nu te va abandona El a spus, fii atent ce spune El Vrei 13 cu 5 El însă a zis cu niciun, nici De cum n-am să te las Cu niciun chip nu te voi părăsi să atent ce spune El în 31, -vă și 31 cu 6. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temeți și nu vă împământați de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. Sau în 37 cu 28. Căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii Lui. Totdeauna ei sunt sub paza Lui. Așa că vreau să spun că e ok să strici. Doamne, nu mă părăsi, nu mă abandona, nu renunța la mine. În momentele acelea, simți că parcă Dumnezeu a renunțat pentru că nu mai simți prezența Lui El nu mai auzi vocea Lui Dumnezeu spune e ok să-ți verși inima înaintea Domnului și vezi strigătele care David le-a strigat și dacă poate tu ai strigat aceste strigăte e absolut ok, mă vreau să știi că la, cele, la toate cele strigăte Dumnezeu are un răspuns dacă tu spui, nu mă abandona, El spune nu te abandonezi, nu mă respinge. și Doamne spune, niciodată nu te voi respinge". Nu mă uita, Doamne, niciodată nu te voi uita. Asta e răspunsul lui Dumnezeu, amin? Și în momentele acelea în care strici, de aceea trebuie să... Viața ta trebuie să fie bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, pentru că altfel te simți că ești abandonat, ești părăsit. noi, toate lucrurile merg rău. Nu no, Dumnezeu este alături de tine și te va ajuta să treci și prin acest lucru, amin? Vreau să închei, spun-vă, ce să faci când Dumnezeu tace? Nu știu dacă ai trecut prin această situație, noi ca familie am trecut, ne-ar fi plăcut, am avut câlin, vise, am avut, am avut volicea, o vedenie, dar uh, a fost un moment în care în viața mea Dumnezeu a trecut. Ce faci când lumea ta este destrămată? Cum te îndrepți spre El? Cum te îndrepți spre Dumnezeu? După o furtună, după o încercare, cum te îndrepți spre El? După această tragedie, care am experimentat-o, am auzit și am văzut că nu suntem singuri care au trecut până aceste tragedii. Am auzit de pastori care și-au pierdut copilul de mic. Pastori importanți, pastori mari, Doamne. Și am văzut pe acești păstori care s-au. după această furtună, s-au îndreptat înapoi spre Dumnezeu. S-au încrezut în El. Și aș vrea să vă, vă spun. Ce să faci tu când Dumnezeu tace? Ce să faci tu când vine furtuna în viața ta? Și primul lucru pe care va trebui să-l faci trebuie să rămâi în cuvântul Lui. Când vine furtuna parcă nu mai vrei să deschizi acest cuvânt. Când vine furtuna parcă nu mai vrei să deschizi. Și poate mesajul ăsta pentru cei care nu trecesc prin furtună poate nu nu, nu puteți înțelege. Cei care sunteți parte din biserică, voi știți. Când vine furtuna, vezi cuvântul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu nu îl simți. Dar să rămâi în cuvânt. Pentru că chiar dacă nu auzi cuvântul lui personal vorbind, nu auzi vocea lui personală, ai acest cuvânt care el a vorbit și cuvântul lui nu se schimbă și vreau să vă încurajez, în mijlocul furtunii rămâneți în cuvânt nu-l puneți deoparte nu lăsați praful să prindă pe el deschideți acest cuvânt pentru că în el veți primi cuvinte, cuvinte rema pentru situația ta rămâi în acest cuvânt rămâi în cuvânt și lucrul care am fost atât de mândru de mama mea este după ce tata a plecat ea este, puțin poate nu, poate nu știți este o femeie rugativă, o femeie care stă în cuvânt, știe cuvântul dacă ați auzit-o, predică și o să auziți. Știe versete pe de rost, fără număr. Un lucru care am văzut la viața ei, și deci vedeam când veneam acasă, în durerea ei, în furtuna ei, că nimeni de aici din sală nu are durerea pe care mama are. Nimeni. Nimeni nu știe. Să-ți soțul. La această tragedie. Știu că ați avut și altă tragedie, dar mă refer la tragedia aceasta, cu plecarea pastorului. Nimeni nu simte lipsa mai mult ca mă Și în ciuda acestui lucru, știți ce făcea ea? Fiecare, când mergeam acasă, o vedeam în Cuvânt. O vedeam în Biblie. O vedeam o daie ei. Știu unde e o daie ei. Era închis acolo. Asta e secretul să rămâi puternic. Asta e secretul să te îndrepți spre Dumnezeu. Eu nu s-am mâniat pe Dumnezeu. S-a îndreptat spre Dumnezeu Mulți oameni își întorc spatele Ea nu și-a întors spatele Și chiar dacă durerea e mare și e grea Dumnezeu îți va da din nou bucurie mame. Tu ai rămas în cuvânt Te-ai îndreptat spre Dumnezeu Și Dumnezeu vede asta Rămâi în cuvânt Al doilea lucru care trebuie să faci Este să spui încredere în el când nu-L vezi, nu-L auzi, Dumnezeu tace, Dumnezeu așteaptă să spui încredere încrederea în El. Psalmul 41 spune așa, Îmi de nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. Și ce înseamnă să te încrezi în Domnul? E să te încrezi, fiți atenți, în timpul Lui și în voia Lui. Dacă eu spun mă încred în Dumnezeu, înseamnă că mă încred în timpul Lui și în voia lui. Și credeți-mă, cu plecarea lui Tata am învățat mai mult ce înseamnă să mă încred în el. Pentru că trebuie să mă încred în timpul lui. După mine, v-am spus, a plecat mult prea repede. Avea, din punctul meu de vedere, avea atât de mult de dată în continuare. Așa că trebuie să mă încred cu timpul. Și doi trebuia să mă încred în voia lui. După ce, el a, după ce nu mai a, a fost doar trupul neînsuflățit în camera lui, am crezut în înviere. Dacă Dumnezeu a spus că Isus a spus că face lucrări mai mari ca el, el a înviat din morți, eu de ce să nu pot învia din morți? Eu cred că voi vedea înviere din morți în viața mea. Dar după ce trupul e l-am pus în pământ, știam că Tatăl nu mai e acolo, Vreau să vin înapoi în trup Duhului, care e în mâna lui Dumnezeu acum, e la Dumnezeu a trebuit să mă în voia Lui. Și n-a fost ușor. Pentru că cât timp continuam să cred că El poate în a baza pe Cuvântul Lui Dumnezeu, dar vă aduceți aminte la, la mormânt. Am zis așa, cel mai greu a fost nu voia mea, Ce voia ta să se facă. Asta înseamnă să te încrezi în Domnul, să te încrezi în voia Lui. Să cer ceva bazat pe cuvântul lui? Și la urmă să zici, nu voia mea. Ce voia ta, doamne? Asta înseamnă să crezi în Domnul. Adică te întreb, te încrezi în Dumnezeu? Și dacă Dumnezeu nu face cum îi cer tu, asta înseamnă să crezi în El. Nu voia mea. Ce voia ta, doamne? Iisus Hristos a încrezut în Dumnezeu și acolo, în grădina Ghețimană, a spus, Doamne, dacă e cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine. Dar nu voia mea, ce voia ta să facă. Și acolo am mormânt, când mi-a dat seama că voia lui nu să-l învie, a trebuit să mă încred în el. Timpul lui, voia lui. Asta înseamnă să-mi în Domnul. Amin? trei, Nu neglija o dată de rugăciune. Un duh nedezvoltat te va împiedica să auzi vocea lui Dumnezeu și Psalmul 42 cu 1 spune, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. În aceste momente ale furtunii va trebui să îți dorești să stai în prezența lui Dumnezeu. Trebuie să, și acest cuvânt din Psalmul 42, cum dorește un cerb, e un, e un... E un verb care îi E, e, e foarte e, activ, nu e un pasiv, nu doresc, îmi doresc, nu. E imaginea unei persoane care stă aplecată și gata să apuce ceva, doresc. Ar fi, de exemplu, vreți acest prosop? Mulți nu vreau că e cu transpirație, bun, dar trecem peste faza asta. Vreți, dacă ar fi un, un prosop bun, vreți prosopul ăsta? Dacă tu stai pe scaun și spui, vreau, nu e cuvântul ăla vreau, nu ăla, nu doresc ăla. Dori înseamnă te ridici în picioare, te apleci și întizi mâna, dă-mi-l. Asta înseamnă a dori. Imaginea a dori, e un copil mic, Teddy, îl avem o masă pentru el specială, un scaun de fapt, un scaun când îl pune la masă. Și uh, când îl pune acolo, el știe, când stă acolo știe că urmează mâncarea, deci nu se pune problema. El numai atunci se pune scauna când vine mâncarea. Deci el deja, când l-am pus, el, uh, el tămârie pentru că știe, trebuie să intre mâncarea în gura lui, deschide gura, și dă din picioare, întinde mâinile, să vină mâncarea, zice el. Ăsta înseamnă a dori pe Dumnezeu. vă zice, cum dorește un cer bisvoarele de apă, așa dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Nu-i o dorință de aia, a doresc pe Domnul. Nu-i o dorință, te aplegi, Doamne, te doresc pe tine. Asta așteaptă Dumnezeu de la tine când treci prin furtună. Asta înseamnă să ai credința în Dumnezeu. Să nu sunt întorci spatelele, să nu fii supărat pe el, ci să te încrezi în el. Nu uitați că viața fără Dumnezeu nu are sens. n are sens. Patru, puneți timp parte să asculti vocea lui. Apropo de nânec deja o da ta de rugăciune și acest cuvânt dorință, Martin Luther era odată la masa lui și avea, Martin Luther avea un câine. Și la un moment dat se uită la el, câinele, descrie Martin Luther, se uita, avea o bucată de carne care o mânca Martin. Și câinele spunea că avea urechile sus, era atent la ce se întâmplă cu carnea de pe farfuria lui Martin Luther. Nu știu dacă aveți un câine și știți cum e câine când mănânci ceva ce lui îi place. Spunea că fiecare mușchi din corpul lui era încordat, pregătit în momentul în care aruncă un rest din carnea să sară rapid să prindă. Și spunea el, și vă citească ce spune el, spune, uh, spune așa, O, dacă m-aș putea ruga așa cum acest câine se uită la carne. Toate gândurile lui sunt concentrate la acea bucată de carne. Nu are niciun alt gând și nici altă dorință. Pentru că el știa, de-aia când Iisus spune, când intri în odaia ta de rugăciune, închide ușa, închide ușa la toate gândurile, că atâtea gânduri poți veni, împingi cealaltă gânduri și lași un singur gând. Vreau să mă apropiu de Dumnezeu. Ăsta e gândul care tu să-l ai acolo. Doamne, mă gândesc la tine, mă gândesc la tine. Am spus patru pune de timp deoparte să asculți vocea Lui. Ioan 10 cu 27 Iisus spune, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. De multe ori când venim în rugăciune suntem așa de ocupați să vorbim cu el. Doamne, Doamne e așa de bun, ești așa de minunat, te laud îți mulțumesc Doamne, ești cu mine și tot vorbim, tot vorbim și știți când tu vorbești, cum mai auzi dacă vorbește altcineva? Trebuie să spui timp deoparte în care să stai. Să te concentrezi la Isus și să asculți. Dar trebuie să fie un obicei în odată de rugăciune. Să nu simți că e un timp pierdut în care te înveți să asculți ce Dumnezeu îți vorbește, să te pregătești, să lași să-L vorbească. Și în timpul tot de rugăciune pui deoparte câteva momente în care meditezi la El și asculți vocea Lui. Pentru că, credeți-mă, Așa de încurajat am venit din statenite pentru că Dumnezeu mi-a vorbit, nu numai prim oamenii lui, la mie personal. Am auzit vocea lui din nou după această tragedie. Am auzit din nou vocea lui, a fost incredibil. Și m-a auzit-o clar. Și a fost fain dar a fost un timp în care am ieșit afară de aici, așa, sunt faine conferințele pentru păstor că noi tot dăm, dar e fain, ieși am ieșit afară din, și de-aia trebuie să ieși din viața ta cotidiană, să, te, să fii într-o cameră undeva unde Dumnezeu să-ți poată vorbi, să auzi vocea lui. Și ultimul lucru, nu, cinci, ai răbdare când aștept să auzi vocea lui. S-ar putea să stai și treci un minut, două și n-auzi nimic. A? Gata, închizi și merge, merge, Trebuie să ai răbdare. Trebuie să ai răbdare. Dacă răspunsul nu vine repede, continuă să aștepți. Ne-a venit dimineața, mai și seara un pic și ascult vocea Lui. Romani 8 cu 25 Pe când dacă ne dăjduim, ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și un lucru care veți vedea la Dumnezeu este că Dumnezeu așteaptă să avem răbdare. Nu am vrea repede. Ne-am cu McDonald's. De ne repede un Mac. de ne repede. Nu. Nu. Dumnezeu grăbit. Când a zis pe Dumnezeu grăbit? Eu nu l-am văzut grăbit. Eu, gă, e prea, prea odihni prea liniștit. L-ai ținut pe Moise, Doamne, 40 de ani în postie, în floarea vârstei, de la 40 la 80 de ani. L-ai ținut acolo cu oile, a pierdut 40 de ani în postie. Nu te-ai grăbit deloc. Dumnezeu nu-i grăbit. Și cine-i grăbit? Diavolul. Repede, repede, repede. Păcătuiește acum. repede, repede. Dumnezeu nu-i grăbit. și că să ai și o răbdare. Și așa se așteaptă ca Dumnezeu să-ți vorbească. Trebuie să vii când vine înainte Domnului cu așteptare. M-am dus la conferință și m-am aș, așteptat ca Dumnezeu să-mi vorbească. M-am așteptat ca Dumnezeu să mă întărească, să-mi spune ceva. El mi-a vorbit. Nu știu cum ești tu, în ce situație ești tu, nu știu prin ce treci. Poate nu treci printr-o furtună acum. Ce nu stai aici să spun? Că și eu când vorbeam oameni despre furtună zic că nu primesc. Și poți să zici tu nu primești că furtuna când vine, nu ține cont dacă tot primești sau nu o primești. Ea vine. Dar după ce furtuna trece, încotro te îndrepți tu. Tu ar trebui să te întrebi spre Dumnezeu. Să-ți ațintești privirile, visele, speranțele spre El. Spre El. Chiar dacă nu-L vezi, nu-L auzi, nu-L simți. Doamne, pe tine, spre tine mă îndrept. Tu ești ajutorul meu, tu ești mântuirea mea. Chiar dacă nu te văd, nu te aud. Eu am încredere. Tu ești cu mine. Că tu nu mă abandonezi tu nu mă respingi, tu ești cu mine, ai spus că vei fi și cuvântul tău spune că vei fi, vei fi cu mine. Amin? Aș vrea să închizi o okay, acolo unde ești. Tată, mă rog, pentru fiecare persoană din acest loc care a venit în dimineața aceasta în biserica ne. Și nu știu prin ce trec, nu știu care e situația, care, prin care, circumstanțele care le-ai îngăduit în viețile lor. Știu că uneori e greu, pentru că nu auzim vocea ta, nu te vedem, nu simțim prezența ta și uneori e greu să luăm o direcție. Dar ajută-ne în această dimineață și ajută pe cei care trec prin aceste situații să se îndrepte spre tine privirile lor să fie ațintite la tine să aibă încredere în tine să aibă încredere în timpul tău și în voia ta doamne acceptăm voia ta chiar dacă nu e ce ne place nouă dar știm că voia ta e perfectă voia ta e perfectă și în viețile noastre în dimineața aceasta spunem Doamne ne încredem în timpul tău și ne încredem în voia ta Mă rog pe fiecare să-L ajuți să rămână în credință, după furtună, după ce eșuvaile trec, să rămână tare în credință, îndreptat spre tine. În timp ce stai înainte, Domnului, aș vrea să, cu ochii plecați, cu capul plecat, ochii încheși, aș vrea să pun o întrebare, dacă este cineva în acest loc? Ești aici în această dimineață și îți dai seama că tu ești departe de Dumnezeu, că el tale n-au mers spre Dumnezeu nu te-ai îndreptat spre El ce ai mers departe de El și în această dimineață ai văzut că chiar dacă treci prin încercări cu Dumnezeu El nu te părăsește, nu te lasă și în această dimineață simți că Dumnezeu îți vorbește și te cheamă la El El a spus că va atrage oamenii la El după ce se va înălța și El încă atrage oameni, oameni peste întreg pământul se întorc la Domnul și predau viața mâna Domnului că ești aici în dimineața aceasta și tu până acum nu l-ai urmat pe Dumnezeu. N-ai urmat cuvântului, n-ai urmat în câinele lui. Și în această dimineață, Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit. Și -ai vrea și tu să devii un copil al lui Dumnezeu. Nu doar cu numele. Știu că te numeai creștin poate până acum, dar tu nu urmai pe Isus Hristos. Dar, dar în această dimineață, Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit și spune: Vreau să-ți iert păcatele, vreau să-ți dau un viitor și vreau să-ți dau o viață veșnică, veșnicia cu mine. Asta e dorința lui Isus pentru tine. Dacă ești în dimineața aceasta, și ai vrea ca în această zi să te rededici Domnului Poate te rededici sau poate te dedici pentru prima dată Ei decizia, vrea să-L urmezi pe Iisus Nu te chem la biserica noastră Nu te chem la o religie, te chem la o relație cu Iisus Hristos și dacă în această biserică tu vei vrea să crești spiritual Noi vom fi binevoitori și te vom primi cu bucurie Dar te chem la Iisus în această dimineață Dacă ești aici și spui-te, mie îmi vorbești eu vreau să mă întorc la Domnul, vreau să mă întorc privirile, speranțele spre Dumnezeu și vreau să-l primesc pe asta, să-i mea. Vreau să mă întorc la El, vreau să mă împuchez de păcatele mele, vreau să-l slujesc pe Dumnezeu de asa înainte. Îmi dau seama că viața fără Dumnezeu nu are sens. Acă ești aici și tu ești acea persoană. Fă un semn cu spune-te, dragă de pentru mine. Și acolo unde ești, o să mă rog pentru tine. Este cineva în acest loc? spui spălite, eu vreau să mă întorc astăzi la Dumnezeu. Este cineva? Fă un semn cu mâna și după las -o jos. Dacă este cineva, îți mulțumesc. Mai este cineva spune, în, în această dimineață vreau să mă întorc la Dumnezeu. Vreau să-L urmez pe el de azi înainte, vreau să fiu un copil al lui. Dacă mai este cineva, ultima strigare. Dacă o persoană, în Biblia spune, să întoarce la Dumnezeu, este o mare sărbătoare în cer și în dimineața aceasta e o persoană de la noi din biserică, de aici, care a participat la program, De ce să-L urmeze pe Isus, Îngerii deja se bucură. Aș vrea să ne rugăm împreună cu această persoană care ridică mâna mâna. E cea mai importantă zi în viața acestei persoane, pentru că Iisus Hristos va veni în viața ei. Și viața ei nu va mai fi la fel de acum înainte. Așa că, în, în timp ce eu voi rosti următoarea rugăciune, tu care ridica mâna, repetă împreună cu mine. Noi ca biserică vor repeta împreună cu tine, pentru că suntem alături de tine această zi mare pentru tine. Repetați după mine și tu.